Baina egin behar dugu borrok asak ona, guzti guztiak behintzat ekarri arte ona. Eta, bigarren puntua hause duzu. Ila bete pasada zerbait lortu alda Baina igoa dugu lenengo malda Urrengo illa betetan igual behar bada. Eging da korrekin alaituko gara